serikali haitavumilia mtu yeyote atakayeukwaza muandishi wa habari akiwa katika kazi ya muandishi wa habari habari za wakati huu mtazamaji wa estar tv karibu katika historia ya waziri mkuu wa Tanzania waziri kasim majaliwa majaliwa kasim majaliwa alizaliwa tarehe 22 desemba mwaka 1960 kitaaluma ni mwalimu aliyopita elimu ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Mtwara mwaka moja hadi tatu akitokea katika wa wilaya aliyopata mwaka sita alijiunga na ubunge mwaka F2 na kumi alipogombea na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Rungwa mkoani Rindi baada ya kuteuliwa kuwa naibu waziri wa utawala na mikoa na serikali za mitaa ofisi ya waziri mkuu wakati wa ya awamu ya 4. Majaliwa alidhihirishwa kuwa waziri mkuu baada ya jina lake kuwakilishwa bungeni na rais wa awamu ya tano. hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alipigiwa kura na wabunge 258 kati ya 351 walio shiriki, ikiwa maana kwamba amepitishwa na asilimia ya wabunge. Kasim Majaliwa Majaliwa na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaifadhili nitailinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa Mwenyezi Mungu nisaidie Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatoka kusini mwa Tanzania neo ambalo ni mtu wa mwisho kutoka ukanda huo kuwa waziri mkuu aliyokuwa mzee Rashidi Kawawa aliyekuwa waziri mkuu wa miaka ya mwanzoni wa ya waziri mkuu huyo atakuwa ni mtu wa kumna moja. Kuwa waziri mkuu tangu Tanganyika alipopata uhuru ambapo waziri mkuu wa kwanza alikuwa baba wa taifa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere waziri wakuu wawili kati ya watangulizi wake Wamehamia katika vyama vya upinzani. Jimbo la Rungwa limepatikana kusini mwa Tanzania. Waziri mkuu kwa mujibu wa Katiba ya Tanzania atakuwa na madaraka juu ya udhibiti usimamizi wa utekelezaji wa kila siku wa kazi na shughuli za serikali. Atakuwa na madaraka ya kuongoza shughuli za serikali Unge. atakuwa na madaraka ya kutekeleza au kusababisha kutekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo rais ataagiza yatekelezwe. Pia waziri mkuu atakuwa na madaraka ya kumshauri rais kuhusu uteuzi wa mawaziri. Anayo madaraka ya kumshauri rais kuhusu uteuzi wa wakuu wa mikoa, wa wilaya na wa kongeni wa, wa Halmashauri. Waziri mkuu huyu kasi Majaliwa ni mpenzi wa michezo wa mpira wa miguu. na kwa kipindi kilichopita alikuwa kocha ya soka inayoundwa na wabunge na hii ndio Esther TV Ulikuwa nami ushirizi wa historia ya waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa mimi Van, Kanyamala au Pau Fwimi the exponent